Ved den grå en bagode, med sit blik mod havets blå Sidder der en børma ak, og mig hun tænker på Visker palme palmesuset ikke, synger templets klokker af Kom igen, soldat fra England, kom igen til Mandalay Kom igen til Mandalay, af flotiliens gamle vej Husker du bare gejnstunken, fra Rengun til Mandalay? Og oh, den vej til Mandalay, fuld af flyvefiskeleg Og hvor solen brød som tårten, frem bag kigen af buktens Gult var skørtet, grønt var hul, som min børn og jomfru var Superjollert hed hun, samme navn som Feborgs dronning har. På en hvidserudt hun røg, der første gang hun for mig stod. Og hun østlede kristne kysse på en hedensk afgudsfod. Kun af snavs, den Gud bestod, kaldtes Buddha, vis og god Stras, jeg tog til at kysse, hun sin Gud i stikken lod. Oh den vej til mandalaj, der af flyvefiskelej og hvor solen brød som den frem bag kigen af bogtens kej. Når ved rismark drev af og det led mod solnedgang, greb hun til sin lille banjo, og kula lululå hun sang. Kæn mod kæn, vi sad og så på bogtens både stavn ved stavn, så den store hat som en tømmerlem Stable til træfagn på fagn, i den ship, der havnen, hvor der var så tavst, jeg næppe tørte viske hendes navn, og den vej der mandalægen fuld af flyvefiskeleje, og hvor solen brød som torten frem bag en af bogten kegn. Alt det ligger over tilbage, og er milde langt fra mig. Og fra bankevinklen går der ingen bus til mandalej Hvad det gamle mandskab siger Må der sande højde her Den som Østen først har kaldt på Kan kun trække der sit val ting er mig et tilbesvær På den lugt af hvidløgnæger Og det solskin og de palmer Og de klinger og klokker der O oh, den vej til mandalej fuld af flyvefisk og hvor så den brød som torden frem en af den skæg. Jeg er syg nu, er jeg slidt på det skidende for sten, og den fede Londons støvregn kommer gennem marmorben. Vel halvfundred piger har jeg her fra Chelsea og til Strand, der kan snakke om at elske, ha! hvad jeg ikke tror det gerne. Skabt som køer, er hvordan, skal jeg tro, de elsker kan, som min kære skære jomfru i sit kønneskynde land. O den vej til mandalej, fuld af flyvefælskelej, og hvor solen brød som tårten frem bag kigen af buktens kaj. Sejl mig ud der øst for Suez, hvor den sidste mand er først. Hvor det tidbud ikke gælder Og hvor folk kan føde tørst Hør nu kalder timmes klokker Og jeg ønsker kun jeg Ved den grå mulmøgen bagode Og betragtet havets blå Ak, den vej til Mandalay Hvor flotilje tog den vej Med de syge under solsejl Da vi gik til Mandalay Åh, oh, den vej til Mandalay Fuld af flyve og hvor solen brød som torten frem bag klima-bugtens